Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. önskar Hits FM. <hittills> Hits FM. <hör> Hör ni, varmt välkomna. God morgon till fredagsfrallan. Morgontid i Radio här på Hits FM 97,8 som en bygg med mig Janne Holmbom. Glöm aldrig det. All helgonadag och vi börjar ju alltid på samma sätt med Docent Död. Och det är idag finns det bara en enda låt som funkar. Sugier. Säger de sakta smälta ner, växet smälta och sakta ner. Din passion var en illusion, det gick aldrig upp för mig, jag såg aldrig igenom dig Min position blev en endstation, jag stirrar in i lågorna, långt långt in i lågorna Jag tänder just för mig när du var hos mig Låt dig gå upp i rök, låt dig gå upp i rök Men att tända dig Det var mycket svårare, mycket, mycket svårare Det är det här, det kallar jag för en riktigt schysst toning. Hon är det docent död alla, alla helgonsdag var det där. Varmt välkomna till första sändningen av Fredagsfrallan i den sista höstmånaden får man säga. För idag skriver vi faktiskt första november och jag vill minnas att termometern på biltermometern visade 7 plus grader. Det här är min typ av november. Mörkt som fan. Det må vara, men varmt ute. Jätteskönt. Och ni som vanligt så har vi försökt att läsa de viktigaste nyheterna i dagens morgontidningsskörd. Eh, och jag måste säga: Det är så, det är så mycket tråkiga saker i tidningen. Jag, jag, jag har jag försökt hitta lite roliga. grejer. Den här tycker jag är kul. Kineser lär sig skilja Sverige från Schweiz. Ja, det har ni ju säkert varit med om när ni har varit utomlands. Så att de Ja, oh, Sweden, yes, I have a friend in Genève eller något sånt där, säger de. Va? Och, och, och det är faktiskt... Det är faktiskt Man har startat i Kina så har det svenska konsulatet startat en tävling där man ska beskriva vad som man tycker är typiskt svenskt och svenskt på... Deras eh, motsvarigheter till Twitter, det heter Sina Weibo. Eh, och, och, och det här tyckte till och med Sveriges så, så roligt, så de har hakat på också. Och i kampanjen, då som, som man driver i sociala medier, så ger man en bild av Sverige som illustreras på följande sätt. Med bland annat en pappa med barn i bärsele. En älg köttbullar och ett homosexuellt par ja, ja det, kanske, det kanske är Sverige jag vet inte, Schweiz däremot de, det tyckte jag, de, de är lite mer krassade. de hade pengar, ostfondy och tennisstjärna Roger Federer och då tyckte jag vi hade en mer trivsam bild, liksom. en pappa med ett barn i en sel, ändå nu, eh, Om ni har missat det så får du anteckna nu. Ni vet att jag har tagit död på Jantelagen inför infört -lagen. Du ska tro på dig själv och du kan vara lite bättre än alla andra. Men, men tyvärr är det så här att det, Jantelagen är fortfarande härskande i, i de nordiska länderna. Det här läser jag faktiskt inte i en dagstidning utan i en tidning som heter Resultat som jag får på grund av att jag betalar mycket pengar till min revisor. Ni vet, alla som har en revisor i sitt företag- ni vet, man får en sån här, någon, någon form av tidning- där det talar om hur man ska skatteplanera- eller vad det kan vara för något. Jag läser aldrig de här, men den här, den här läste jag faktiskt. Jo, det är så här va? Att om man tittar då på upplevd förmåga- att driva eget- eh, och då är det någon faktor från 1 till 100- och sen upplevda affärsmöjligheter i den branschen man är. Så Om, om det är så här, till exempel i- eh, Sverige, då tror man att, eh, att den upplevda affärsmöjligheten är 66. Är ni med? 66 av 100. Men den egna förmågan, den tror man bara är 37. Är ni med? Visst är det sjukt va? Och, och Norge då? Ja då är det 66 eh, upplevda affärsmöjligheten och den egna förmågan 34. Okej? Okay? Danmark, ja då är det 44 och 31. 55 och 34. Har ni det här då? nordiska jante, det var Finland det där sista, janter då. I USA då? Jo, där, där tror man affärsmen är det. 43 men den egna, egna för 56 va och det här måste vi liksom ta död på. Vi kan, inte, vi kan inte tro att vi inte är någonting värda. Det är därför vi har infört Janne-lagen istället för jantelagen och ni får gärna ansluta er till den när som. Men jag har sparat den viktigaste nyheten till sist. Ja, den är så och den, den är från Kristiansandbladet och den utspelar sig i Sölvesborg. Och en del säger att Sölvesborg är Sveriges Chicago. Och nu ska ni få höra varför. Det här är en sann nyhet. Kvinnan bestulen på en burk lingonsylt. Kvinnan var på jakt efter sin lingonsylt i kylskåpet när hon upptäckte att burken var borta. Den saknade sylten har polisanmä polisanmälts som stulen. Några tecken på inbrott finns dock inte och ytterdörren var låst. Stölden ska ha ägt rum mellan torsdagen och fredagen i förra veckan. Om ni har några som helst uppgifter om det här grova brottet. Det framgår faktiskt inte vad det var för sylt. Jo, lingosylt. Ja, lingosylt som är så dyrt dessutom. Om ni har några som helst uppgifter så vänder er till närmsta polismyndighet. Det var tidigskan. Snart ska ni få träffa dagens gäst. För nu börjar morgon. Morning has broken, like the first morning. spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from Has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing. Praise for the morning. Praise for them springing fresh from the world. i med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Hi, morning has broken. med Kat Steven som heter något annat idag. Men en som fortfarande heter Patrik Alen, det är Patrik Alen, dagens gäst i Fredagsfralan. Välkommen Patrik, kul att se dig. Hej. Hej hej, tack så mycket. Du, men du ser pigg ut. Jo, vars. Oförsent oh, pigg. Ja. Tack. Ja. Men du är en man i dina bästa år, är det inte så också? Ja. Jo, jag känner mig faktiskt så. Du, jag måste bara fråga, hur, tyck, hur tyckte du att bilkörningen gick hitifrån? Ärligt, var det ryckligt eller? Ja, jag letade efter dubbelkommandot på några ställen gjorde jag. ja okej. Okay. Vad heter dubbelkommando vad betyder det? Ja, jag är ju... Ja, jag ja, ja, du du. Efter, ja, det, ja, du letar efter... Jag just jag Du får bromsa och sådär, ja, just just, sådär. Jag har dubbelkommando på det. Ha, ha, vi ska inte gå händelserna. För, tack snälla. Eh, jag, jag, jag, jag trodde att du var sådär vit och knogarna. Naturligt, men nu förstår jag. Du, eh, vad kul. Eh, ja, vi, ska, vi börjar så här. Vi börjar som vi alltid börjar. Vi, jag säger nämligen så här. Vem är Lars Jonas Patrik Hallén? Lars Jonas Patrik Hallén är en 47-årig boksholmare- som är trafiklärare till vardags och hängiven löpare. Ja, just det. Ja, det måste vi prata mer om. Men nu, nu löper du bara på Lacho. Ja, det har blivit så. Ja. För nu är du, du är egen företagare. Stämmer bra det. Du driver... Tores... Vad säger man? Bilskolan är trafikskola, säger man? Tores trafikskola i Mjölby, ja. ja just det. Ja, det är ju en gammal anrik eh, bilskola, tror jag. Ja, Eller, den är 63 år och grundaren hette förstås Tore. Tore, ja. Tore. Det ja, ett fint namn. De har inte funderat på att ta det. Patrick Tore. Ja, Tore. Får du fråga om det förresten? Vem är Tore? Nej, de flesta vet faktiskt det. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, så, så, så nu, och vad säger man då? Trafiklärare, eller vad, kall, vad, vad kallas det för? Du, ja, du är vd och företagare, men eller vad säger man? Bilskollärare? Det är, för, de flesta säger bilskollärare, men jag Fast tror det så, vi heter trafiklärare. Och det är så mycket mer än äh, bilar, eller ja, ja, så är det. Men innan dess... Eh, innan dess så, så är, är du också Du är gammal om du ursäktar uttrycket Från en ännu äldre här. Du, du är gammal elitidrottare Ja Men allvarligt talat, löpning sa du ju Men det finns ju, det finns ju eh, många distanser Vilken distans valde du? Ja eh, Det började väldigt tidigt det här Redan 78 Så eh, Av en slump så följde jag med en liten grabb En liten grannpojk hemma i som Ut och joggade en sväng och det var 78, då var det ja. 11 år alltså. Ja, 12. Mm. hade börjat med simning då. 1976, ja. vi fick ju simhall ganska tidigt i Bokshån. Ja. Yeah. Så det blev, kungen var faktiskt där och invigde simhallen. Så jag, ja. Kära Nej, ja. Ja. <laughs> alltså. Jag tror han visste i det här läget. han var okay, okay. i Bokshån faktiskt. Yeah. Nej men sen höll jag på med det och så följde jag med den här pojken ut då. Tyckte det var skitball så jag ställde på KM. I Boxhåns skidklubb, för det blev ju skidor med hon naturligtvis. Ja, det är klart. Ja. Och det, det gick bra och sen... Vad betyder bra? Ja, jag, jag, jag vann det där km ett då. Ja, sen det. Det var, då var ju pappan till den här killen, då, så, grabben heter ju Kalle då, Karl-Johan Andersson från Boxhån. Hans pappa Kjell tyckte att vi skulle gå med i Fridås klubb, så då blev det Skänninge IK. Okay. På den vägen ja, är ja. Men fastnade ganska långt, tidigt för att springa långt. Så jag sprang liding loppet redan 1980 när jag var 14 år, 30 kilometer. Men vänta nu, liding loppet som 14-åring det ja. tror jag inte går. Om Nej, du, om det, du blev, det blev förbjudet året efter för hon tyckte det var förskräckligt då att vi hade sprungit det där. Aha, okay, ja okej. Ja, så det var du. Så det finns en, en läxhalén nästan? Ja, fast det var inte det, det häftigaste med det loppet utan det var ju den jag sprang med. Han var ju bara nio år. <laughs> Okej, okay. <laughs> ja. Så tittar man men, i historien... Men så alltså, snackar nästan. vi Lidingö-loppet, tre mil ja. Lidingö-loppet ja. alltså? Jaha, Så, så 2,51 sprang vi på då, så ålderslikår... 2,51? Mm. Det är ju respekt bara det. Ja, så på den vägen är det. Vi Aha. tyckte det var jättekul, men tidningar och det där skrev ju illa om våra föräldrar och så vidare. Ja, så att de har varit... plågat sina ja. barn och sådär. Å ja. ja. andra sidan vet jag inte om jag vill att min grabb som är nio år om tre år, att han ska springa Lidingö då. Nej, men det var väl bra att ni gjorde det där och att och blev ordning på törpet. Precis. Men, men tre mil räckte inte tydligen då? Nej, sen fortsatte det där och... Men naturligtvis så var det ju mer 1500-5000 och ja. så på banan. Ja. Sen la jag faktiskt av 89. Okej. Okay. Ja. Beroende på att jag började studera till trafiklärare och tyckte inte jag hade med det där. Men så var det en polare som ryckte tag i mig 92. 92. Okay. Och då, då fastnade jag för halvmaraton. Oh, ja, ja, ja, men det är väl en härlig sträcka. Ja. Så det är ganska snabbt. Jag gjorde 1.06 på... Vad heter det nu? Kanalöpet, va? I Borensberg där. Ja, ah. men det som går i början på Maja. Ja. Ja. Det, det, det, om man vill ska, kan man inte säga så? Om man, vill, om man ska springa en halmara och vill prova på alla en halmara och vi prova på en halmara då är den bra för det är ett bra underlag. Eller? Ja. Du nickar inte så där jättebra, Radio. Det är jättebra, Janne, <laughs> att du säger till. Nej, det stämmer där. Jätte på grus och en härlig natur ja. och miljö och så vidare. Så. Och går det åt rätt håll, är du mer ut för mig? Ja, just det. Ja. Ja. Fast nu, nu springer man åt samma håll hela tiden. Gör man det? Okay. Ja, men nu springer ja. man från Jungsbro till Borgenberg, så ja. man har den här sista knappen upp till idrotts. Eh, idrottsplats. Jag, okay. jag, jag, jag sprang den eh, jag sprang den förra året och i år också. Och jag tyckte det var så och så sa jag så här, det, det är så himla skönt för det, det är sånt lä. Så, så att det kan blåsa här mycket som helst. och det blåste ju småspik i år. Men lövsprickningen var ju så sent så det var ju ingen lä. Det var ju motvind i, i, det var faktiskt, den var faktiskt ganska tuff då. Okej. Okay, ja. Ja, nej, men, men, men det räckte inte med halmara heller då. Nej, sen det gick ju bra det där året då så då sprang vi, det är en god vän till mig med som, som tog tag i det här Anders Karlsson som också är känd som gammal banktjänsteman här i, i Tranås Han heter Anders Svensk nu Han var ju riktigt duktig och, och så hängde hängde på honom och vi, vi var ju mer eller mindre ett par under 90-talet där ja. Så vi, vi körde ju alltid ihop ner i, i, i Bokson Så 93 gick vi till en hörna ah, okay. mm. ja. Och där fick vi ju möjlighet att utvecklas ännu mer då ah. Så då blev vi ut i Europa och tävla så jag gjorde min första mara i Stockholm 94. Okej, okay, det var faktiskt måste ha varit. Jag vet inte hur länge har du hållit på. Ja, ah, det har kanske hållit på betydligt längre va. Ja, det. Ja, det Slut ja. på 70 talet i ja, var i första. Ja, ja ah, okej. Okay. Men, men, men du det är ett ganska stort steg att gå från halv till hel. Ja, men vi ville prova och <hör> tidigare den säsongen, tidigare där på våren 94 så hade jag satt jag Pers på halvmaran. 1-05-02 eh, så eh, tyckte jag att det var dags att prova. Så då var det uttagning till EM, Fridros EM i Helsingfors, den i, i Stockholmmaraton. Så de sex bästa skulle få åka till EM. Okay. Så eh, då tyckte jag att det var dags att testa. Och jag gjorde 2-20-24 eh, mitt första maraton upp där. Ja, det är ju fantastiskt bra. Så. Men missade EM med eh, 13 sekunder? Ja, men varför tog du inte i? Ah, det var... Det har frågat mig. Hur, jag hur om... tänker man efter då? Alltså, du har nått då i 4,2 mil. Och så är det 13 sekunder. Hur många meter är det egentligen? Ja, det är 13. Det är ungefär 6 meter per sekund. Vad blir det? Ja, 50 meter någonstans då men Hur ja. tänker man efteråt då, då? Jag trodde det var kört för två kilometer från mål så, så stack då min, ja, min stora idol Kjell Erik Stål. Aha, Jag typiskt. fick släppa honom en Aha. till men jag var ändå sexa så jag hade ju, det var ju sex som skulle få åka Aha. men då tog de med en annan god vän till mig som hade gjort ett bättre lopp i vin och biten Eriksson Aha. så han fick fribiljett så jag fick vara i reserv på Aha, okay. Ja. Mm. Hur laddar man om då då? Nej men det var ju mitt första lopp och så nära så jag tänkte det kommer ju fler chanser. Ja, det gjorde men, du också eller? Ja fast förbundet hade lite märkliga uttagningsregler på den tiden. Ja, okay. så det var en tid som gällde och gjorde du inte den så fick du vara hemma. Ja, ja. Idag tittar de lite mer på prestation på själva loppet. Vad, vad är det för konkurrens och, och ja, vad okay. det är. Ja, okay. Så att jag var, kanske, vi kan säga att vi var bra tio år för tidigt. Men du, eh, Patrik, när, du, när, när det är då tävlingsdagen alltså jag menar, Stockholm, du, jag menar du har ju sprungit många internationella maratonlopp och så. När, när det är liksom när du kommer då till, till tävlingsdagen, alltså hur har, din, hur har din uppladdning sett ut? Alltså, om, om, om, man, om man backar tillbaka en månad innan ett sånt lopp, hur många sådana här lopp springer man på ett år? Ja, Kjell-Erik han, Kjell-Erik Ståhl då som fortfarande har svenska rekordet, han sprang han kunde springa ett i månaden Ja, men... Så ett år han 14 lopp och alla under 2,20. Så det är ett världsikård i sig då. Jag hade ett, en vintermara kan man säga någonstans ja. ut i Europa. Sen var det Stockholm och sen var det en höstmara. Så jag sprang tre om året. Okay. Men hur ser uppladdningen ut? Var, var, en, en, ta oss med på en träningsvecka. Ja, är vi... Man hade ju, man kunde, eller jag hade ju tävlingar på vägen fram som var lite kortare lopp. Det kunde ju vara stadslopp, 10 kilometer. Det kunde vara banlopp, tiotusen meter och så. Men träningsmässigt så, sex veckor innan så hade man väl sin peak då. En 10-12 pass i veckan med mycket kvalitet och en dos på ungefär 20 mil. Okay. Eh, det kunde vara ännu mer ibland. Men sen trappades det successivt ner Så sista veckan mm. innan Så sprang man väldigt lite Bara ladda Är det två saker som man, som man liksom Jobbar med? Det är, det är löpningen och sen vad man Stoppar i sig ja. det är liksom... eh, Och vila naturligtvis ja. Sova tillräckligt mycket ja. Det svåra var ju att äta tillräckligt mycket. Men vi hade en dietist i, i klubben som hjälpte oss mycket med det där. Så vi, vi hade noggrant uträknat att vi, vi fick i oss tillräckligt. Ja, för vi har ju kamperat ihop du och jag, några år. Ja. Och, och, och, och min bild av det är, det är liksom alltid någon så här ostmacka eller något skit i handen hela tiden. Du åt i stort sett hela tiden då under den perioden. Ja, det är helst eller... sex gånger per dag då. Ja. Så det, det är två ja. saker, barfota och en macka i handen. Ja, och fullt med blåser på fötterna. Ja, Eller, ja. Var inte så? ja, Jag körde ju gärna utan strumpor i dagarna. Då. Alltså, varför ja. då? Ja, jag tyckte det kändes bättre. Det var väl något som kanske påminner mig om, om den andra. Jag fick lägga fokus på att det gjorde ont kanske lite i fötterna istället för att det var jobbigt att springa fort länge. Ja. Mm. Uh, men du, sen kommer den där dagen då man liksom... Då, då man börjar närma sig slutet på elitkarriären alltså dels kanske man går sönder men dels också att man inte ja, man hittar inte motivationen eller. Ja, man har pikat helt enkelt va, va, hur kändes det? Vad? Alltså, Vad va, va, var det skönt? Eller? Ja, det är du Janne det är ju snällt att du säger att jag har pikat att över men, men... Det är som min fru, hon tror att jag har lagt av men jag själv tror ju jag på ett längre uppehåll. Och alltså är det så? Alltså så det är lite sådär självbedrägligt alltså på något ja, sätt? Eller? det är väl så att det, det här med att komma till mästerskap det är naturligtvis över. Men jag var hemma och hälsade på Kjell-Erik i, i här nere i Åhus, han är Aha. ju 67 bass nu. Aha. Och gör fortfarande en 30 på halvmaraton. Helt är Det sista han sa till mig var ju att du Patrik, du är fortfarande ung. Du har ju hela framtiden för det. Ja, för han gjorde glatt. 2,19 och 49-åring då. Oh, ja. Så där är jag om <laughs> två år. Ja, <laughs> ah, bra. Nej, men eh, det kommer i samman med en skada 0,4. Ja. ja. Det, det, är, det blir det ofta. Men du är ja. inte idrottsinvalid eller? Nej då. För ja. det är ju också det är något som, alltså, som händer att för att många elitidrottare att de de blir ju trasiga helt enkelt. Nej, vi är ett gäng och ja, för förra sommaren så sprang vi jubileumsmaran. Så det ja, började ju det. med lite vadslagning där och jag blev utmanad av en annan gammal storlöpare, Jaha. Mats Eriksson, där som... Så bara det jag gjorde, ju att nu, nu drog man igång lite träning igen. Och, och så var det ju precis som vilken eh, allvarlig tillställning som helst innan ja, det var det, i du kände, och, ja, ja. här, ja. det loppet. så du kom tillbaka. Men det var kanske det roligaste loppet av alla att få vara en av väldigt många andra ganska långt ner i fältet då, och se det här ja, det. roliga som ja. pågår under ja, en kan du förstå hur vi andra har det? <laughs> de de bara springer om. Jag sprang över Oloppet och blev omsprungad om 70-åring. Jag var tvungen att springa för att de sa: Du kan inte springa om 50 50-åringarna, du skäms. Så är det. Ni lyssnar på fredags gäst i studion är Patrick Hallian. Nu kommer lite Bob Marley. Det här, den här låten har du också valt Patrik Men det, det är ju ingenting man springer till Eller springer du till sån här musik? Ja, var, varför valde du den här låten? då? Ja, det var eh, lite tidigare i mitt liv Så eh, 80-talet var det varit mycket ja, ja, ja, ja Så eh, man kan jogga ner till det här ja. Så ofta lite Du, hur kan du, kan, du, kan du förklara för mig eh, Varför måste man inte vallträna när man löptränar? Det är ju så satans jobbigt Eller hur? Men varför måste man det? Är det för att få upp farten eller Ja, det är för att eh, musklerna ska få lite eh, syrebrist. Aha. och Då lär sig cellen att tillverka, eller lär sig den tillverka mer mitokondrier så du kan omsätta mer syre till musklerna. Så att På det sätt sättet kan du springa fortare men inte göra av med, ja, gör av med mindre energi. Aha. Så det är som att trimma en motor ungefär. Aha. Ja, men det är hemskt tråkigt. Det är, Eller, det är inte tråkigt, det är jobbigt är det? det är ju framförallt det alltså, Förlöpningen kan ju vara enormt behagligt Ja, det är, den behagliga träningen är ju året Aha. och jogga Nej men det märkta passet som jag upplevde Det var 20 000 och start var fjärde minut 20 000 alltså 20 gånger En kilometer, start var fjärde minut men, Ja men alltså, intervall för mig är ju mellan två snöpinnar Det är också jättebra Janne du... <laughs> <laughs> ah, ah, nu tornar vi Bob Marley här ska vi se. nu ska, nu ska jag trycka grejer här sant Häng kvar. Nu nu tänk på att du är ute i rymden här nu. Rensgrallan FM. Hallå morsan är du på luren också? Hej. God morgon. Är på plats? Ja, härligt, härligt. Ja. Fick du God morgon. Lite, Fick du vakna till lite Bob Marley? Det var ja, lite just. Här, tsk, ja, lite ja, soft så där. Ja. Är det bra där? Jo, tack. Det, ja. det är bara bra. Jag har konstaterat att det är november nu, men det är fortfarande äh, drägliga temperaturer. Sju ja. grader var det när vi åkte in till Tranås nu på morgonen. Varför sa du? Sju grader. Sju, Sju grader. grader. Jo, det var det här också när ja. jag steg upp här. Ja. Mm -hmm. Händer det något kul idag eller? Ja, jag ska åka till Linköping. Aha, till residensstaden. Ja. Ska vi träffa landsövningen Nej, inte den här gången <här> <Okay>. <här> alltså, Vi sitter här vi, vi sitter med Patrik, vi har pratat löpning och så också Men du vet att han, han är ju Jag tänkte att jag skulle ta in honom i studion För han är ju bilskollärare Eller traf, trafiklärare eh, också Jaha. Han driver ju Tores eh, Trafikskola i Mjölby Jaha, eh, har han har en egen trafikskola? men Jajamensan, det, ja. det har väl alla <här> <här> <här> det han, han är, Han är Fet direktör Ja. Fet, det sista jag fick, Får jag inte säga hej, Patrik ja, jo, säg hej. Hej, hej. <laughs> Kul att höra dig? Ja, det var ett tag sedan vi sågs. Ja, det var väl i samband med Jannes. Ja. ja, han fyllde ju något där. Ja, fyllde ja. det ja. ja, så nu pratar vi inte om det. Men vi har ja, ja, ja. ja, Jag kan tala om att eh, jag, jag, i år har jag haft körkort i 50 år. Säger du? Så det är någonting som sammanfaller där. Ja, alltså, har, har du haft körkort sedan alltså? Ja, du, jag var ju ledig från jobbet då för att jag fick barn. Aha, okay. mm, ja, okej. Ja, ja, det så är klart. Ska att... jag på att ta körkort? Jaha. Ja, ja. Kan man göra det? Jag skulle inte ha skött barnen och så då. <laughs> ja, så ja, hade ju folk omkring mig Jag hade ett nätverk <laughs> Ja, vad bra, vad bra Men du, morsan, är du en bra bil, eh, bilförare? Ja, alltså jag tycker själv att jag, jag kör väldigt bra Och att jag är försiktig Men jag har en stor brist okay. Fick parkering ah. Jag kan inte det <laughs> Och du vet att när jag tog körkort då det var ju 63. Ja, då, vart jävla 23, 63. ja, ja. Det jävla 1863. Men, men då förstår du, då fick man ju, ja, först hade man ju teori så fick man köra upp och jag körde ju upp i Stockholm då. Och. Då var det så här att jag skulle parkera. Ah, jag var svettigare och svettigare och det, det gick ju inte alls. Och sen när vi hade kört färdigt och så sa hon så här. Ja, det här gick ju bra men du får öva lite mer på fickparkering. Ah. Jag lovar, sa jag. Ah, och det, gjorde, det har du aldrig gjort så? <laughs> jo, jag har ju övat i 50 år. <laughs> men du vet, för en del tar det till. No, men du Patrick det där är kanske ett av dem. Varför, varför ska man behöva fickparkera? Det begriper inte jag. Nej, det är det är väldigt sällan förekommande på pro, Men det kan ju vara bra att kunna det då. För det, ja. Ja, ibland finns det ju inte någon annanstans att ha bilen. Nej. Men det finns ju tre sätt att lösa det där. Antingen låter man bli och letare i flera kvarter. Ja. Mm. Eller också lär man sig det. Och det, när man väl har knäckt koden så kan du göra det med förbundna ögon. Oj. Eller så köper vi en bil där man trycker på en knapp så gör den det själv. Men det funkar det verkligen? Alltså. Ja, jo, jag har hört talas om de här bilarna där, där man liksom kan överlåta till bilen och fick parkera. Ja, men det funkar alldeles ut. Men, men, men jag har ett ännu större problem. Jag har jättesvårt att backa. Ja. Jag, jag glömmer bort att titta bakåt. Jag har flera gånger backat in i folk. Mm. Som, speciellt om man liksom ska ut från parkeringsrutor. Och så här. Och ibland är det ju liksom folk... Alltså, ja, jag får ju inte berätta sånt här. Jag blir av med körkort jag känner sånt här. Men jag, det, jag glömmer att med. Mm. Ja, men det är, ja, det är vanligt att just backa bakning att man slarvar och tittar. För det är ju ingen som vill vända sig bakåt och köra framåt. Men just att backa utan att titta bakåt, det verkar vara okej okay för människan. Men nu, ja. morsan, nu, det är nu... ju Väldigt konstigt. Ja, det är konstigt. Det är det. Ja. Ja, jag vet att det finns mycket ja, som är konstigt. Jag tänkte fråga eh, Patrick ja. vad, vad han anser om sån här intensivutbildning som har blivit ganska populärt. Kan man verkligen lära sig att köra bil på en vecka och, och att det sitter i? Ja, det finns eh, nu, han måste, ja, det är någon produkt han det finns väl inte någon forskning som visar det ena eller det andra men eh, det, personligen så tycker jag att det, det finns om man har fått bra träning hemma av en handledare efter, om man då får prova om det är lämpligt för den här kunden eller eleven, då, då kan det vara bra. Men tyvärr är det att många tror att de köper ett körkort med intensivutbildning. Ja, ja. Det de gör är att de köper egentligen en massa körlektioner under kort tid. Men ja. det är ju inte säkert det räcker och då blir många besvikna och, och, och så vidare. Så att ja. personligen men... så... Så är jag inte så mycket för det där Utan hellre Nej. intensiv Alltså att jag utbildar dem intensivt Men under längre tid Alltså lektionerna är ja, det... intensiva Men mm. Mm. det sker under jo, längre tid jo, Jag förstår ja, För att jag tycker också att, att liksom, Det blir för mycket det blir korvstoppning på något sätt Fast det är i bilkörning <laughs> Av Aa. bilkörning när det, och, och det blir för intensivt Aa. Ja man är inte göra det till Nej. sitt egna Utan det är robotliknande Ja just det vad är Jan verkar lukas i bakgrunden idag. Ja du, du vet han är i sovrummet. Jaha stack han. Han kommer inte ner. Är det så? Nej. nej. <laughs> du, morsan tänk ja. nu på att det är 80 på Hulterstad nu. nu ja. Du som har en fabless för det där med fart. Ja ja, men alltså min bil går ju upp i 200 så att eh, jag vet inte varför man ska ha så. Ja. Mm. Det tycker jag är bra. Varför är mätarna till 200 Patrik? Det kan, nu ska vi inte lasta påtryck för bilindustrin men, mm. men vi får inte köra än 110 i det här landet. Varför går de till 200 för? 120 får man ju köra. 120 får man köra. 120. Ja det är bra morsan. Ja. Ja. Och jag trodde att man skulle lägga ihop så den står 120-120 att det var 240, men så, det, det var en, en snabb blott som talade om. Att bilen bara gick i 200. <laughs> ja, vad <och då>. löst. <laughs> ja, ja, ja. Jag vet inte om du har något bra svar på den frågan, Patrik. Nej, det till... Uh, Ja, det säljer väl faktiskt. Ja, det är väl ja. kanske det. Mm. Alltså, man, i, när man var grabb så tittar man den här. Går ju mätan ja. till 240, ja. sen gick labilen bilen bara i 160, i vilket fall som helst. Du måste köra försiktigt till Linköping. Jag ska göra ja. det. Har ha det så bra. Ja, skutta om dig. Ja. Har det bra? Hej. Ja. Hey, du, hej. hej. Du, du, Patrik. Jag tänkte på en sak. Tiden bara sprutar iväg, vet du. Men ska vi spela den här för Julius och Ludvig? Vi säger att det är de som gillar den. I ja, det blir lite det. lättare ja. för oss. alla på första plats Gani en andra plats Mona uppmana från Lulel till start så av kul. Hur gärder med stil? Kom ut som Hallå, med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Vad sa vi? Ludvig och Julius var det? Ja, det är mina grabbar Ja, gillar dem. Hon banan. Ja, jag tror alla gillar som han. Han är ju störtskön. Han är han är han är en uh, naturbegåning. Han verkar så himla naturlig i allt och glad. Men du är en jag. sån, du är en sån också. Det pratar vi mycket. Jag pratar, jag nämner oftast det när jag är ute och föreläser om, om hur positiv du är. Vad har du fått det från, Patrik? Du har en positiv grundsyn. Ja. Är inte så. Jo, det det det är väl kul Eller, jag tycker det, man ska försöka ha det kul och, och vara positivt inställd sen har man väl sina dåliga stunder och det känns jobbigt och så vidare, men, nej, men det är väl många människor jag har träffat under min Ja, det är sidoskarriär och inom yrket med, yrkeskarriären, som har gjort att eh, ja, men, den där personen är ju alltid positiv och så har försökt leva efter det ja. och så vidare. Så, ja, det tror jag all heder för. Mm. Det, vi, har, vi är alldeles för många surkartar här <laughs> i världen. Du, eh, en fråga som jag alltid har funderat på. Hur, hur har du liksom byggt upp nerver av stål? För, alltså att sitta. Bredvid, du sa ju det att du saknade dubbelkommandot i min, min lilla moppe när vi åkte ner här nu. Och, och du måste ju ha varit med om situationer där du har använt av dubbelkommandot, eller? Ja, eh, oftast... Eh, när, alltså, när jag åkte in med dig idag så var det ju inte alls så att jag var, satt och var nervös Åh. och så. Fråga på andra. Nej, <laughs> <laughs> men i, allt ifrån utbildningen då. Det var ju, jag blev ju tillfrågad av en god vän om jag ville börja som trafiklärare. Det var ju Per Åker då, som drev Thores. Hans pappa Tore skulle gå i, i pension. Och i och med att jag fick det här förtroendet så tänkte jag att han, han kan ju inte liksom fråga mig om, om han inte tror på mig. Så ja. där fick jag lite självförtroende. Sen var det en bra utbildning ja. upp i Stockholm. Ja. Så var väl förberedd tycker jag. Men sen har det ju hänt saker i bilen. Ja. Bland annat vid ett tillfälle så skulle, berätta, jag, le ja, skulle jag leka duktig då. när vi var, Jag gjorde min praktik då. Då ja. satt Per i baksätet och så var det två elever och sen satt en elev. Bakom ratten och jag bredvid. Då, då var vi på väg in till halkbanan eh, i Linköping. och Då ville jag visa att jag kunde använda motorvägen som utbildningsmoment också. Så jag frågade den här killen med invandrarbakgrund. Då, ja. Om man fick vända på motorvägen på sån platser. Ja, just det, där, där, där uttrycksområdena. Ja, och, och plogbilarna kan vända. Och vad jag inte förstod då, jag var ju grön och färsk på det, då ja. var att de från andra kulturer tror lyssna till vissa ord då ah, okay. så han tog ju bara ordet vända så han drog ju på en tvärnit där i 110 i vänsterfilen på motorvägen och frågar frågade, Vä? vända här sa <laughs> och de bara skrek i baksätet, nej nej skrek, jag. du får inte vända får inte vända, ah tack Patrik sa han och körde vidare, så det var en bra start på dagen <laughs> ja det var tur att de bakom höll avståndet då, ja drog. precis Ja, ja klart. Men, men härdas man då då Alltså, ja, jag visste att jag inte skulle fråga Får du vända här nej, precis. Man Men är du aldrig det? rädd när du sitter bredvid jag, alltså, Nu är det bara du och jag som pratar jag, jag är ju livrädd när jag sitter bredvid När Karin kör och, mm. Ibland Så ja. att det har vi löst, jag sitter aldrig bredvid eh, Men, det, men är, är du aldrig rädd eller? Eh, Nej man kan bli rädd för en situation som dyker upp ja. att Någon gör något Förhastat Som jag inte är förberedd på Men för eleven Nej det har vi stämt av innan Så att vi börjar på rätt plats och så vidare så ja, okay. ja. Att, nej, det, nej det kan jag inte säga till. Men du, du Började som där va? I omgångar Ska vi väl lägga till ja. också på, på något sätt va men, sen, men från 2011 Är det då Mm då tog, du, då tog du över verksamheten också Ja. Eller? Det var var var ett rätt, jättestort steg. Ja fast ända sedan jag började 1990 då, så med vissa avbrott var ju inne i ett, ja, du var ju till och med min arbetsgivare ja. där under några år och ja, sen, <laughs> ja. och sen var jag, läste jag på GH i Stockholm ja. när i Ja, det var yes. därför jag släppte iväg det, annars hade jag aldrig släppt iväg det. Nej, precis. Ja. Men sen drog det tillbaka och med erbjudande om att ta över det här då. Och jag har alltid fått jobba som egen. Jag okay, har fått eh, jobba hur mycket jag vill, bara det inte stör verksamheten. och, och Det är också något jag har tatt, försökt ta efter, att jag ger mina medarbetare väldigt stor frihet under ansvar. Då. Eh, så att jag, jag har drivit, min egna bil kan man säga, fast jag har varit avlönad som en anställd och så. Men ja, jag har fått räkna det. ut min lön och jag ja. har fått styrt och hjälpt till med bokföring och. Ja, okej. Och så du så det var ganska saker. förberedd. Ja, då, ja. Sen har jag en far som har varit företagare hela ja, ja, tiden. Ja, absolut. Så, så lite äh, ja. fanns det väl där? Äh, men du, vad är de största utmaningarna då? Vad är, vad, är det som är, vad är det som är de största utmaningarna med jobbet? Vad är roligast med jobbet? Roligast med jobbet är ju att få en kund att nå sina mål. Ja. Säger ni kund alltså? Ni säger ja, inte och det går liksom mer åt så. kund gör ja. Ja, okay, det. För det är att ni, Idag är det så att de köper, de köper mer delar av en utbildning. Det, okay. det blir mer och mer så att de förväntar tror sig eller vet att de kan vissa saker och så vill de köpa till det de inte ah, kan. Okay, ja. Men där har vi då vår myndighet, Transportstyrelsen, som sätter lite käppar i hjulet. För ska vi anmäla någon till pro. då måste vi ha god, veta ja, att de är teoretiskt kunniga och operatiskt kunniga. Så då får de ju anmäla sig som privatister då, för då kan inte vi anmäla dem för vi har Nej, inte checkat okay. av teorin. Nej, så därför stiger ju teori eller vad säger jag, de privata proven stiger ju som högt i antal men ja, de flesta okej. av dem har ju kört på Har ja, liksom haft trafikskorna. Ja. Ja. Men, men eh, den stora utmaningen är att kunna höja statusen på eh, körkortsutbildningen, att folk väljer det istället för att välja bort oss. Ja. Mm. Men, men det är väl också så att det är färre som tar körkort? Det är ja. Så men jag vill var tydligen lyckligt lottad i en undersökning. Där det är ungefär 40% procent av 18-åringar som tar, men det är ju för lite. Ja, men då, ja. ja. Och det, körkortet är inte prioritet ett Nej. utan det kommer senare i livet då om jag som arbetsgivare så, så kan jag nog säga att jag tycker nog att körkort är en förutsättning om man skulle söka någon tjänst som vi har utannonserat ja, och det är ju där mm. då kommer ju smällen då när de här, att de ska söka jobb och har ja, inget körkort nej. och då, då blir det ju brott med körkort och då blir det intensivutbildningar och så vidare ja. så vi försöker ju att introducera det här redan när de går den här handledarkursen när de är 16 år att försöka lägga upp det här under två år nu så kan du vara färdig ja. det, 17 och ett halvt år ja. Att verkligen lägga upp det under en lång tid och, och göra det nu. För att det, du behöver det här känner när du ska söka jobb och det. Men det kan vara andra saker som prioriteras. Det är mycket Aa. annat som kostar pengar. Ja, för det är inte helt gratis. Nej, eh, på de här orterna, Tranos vet jag inte så mycket om vad det kan kosta. Men i Mjölbyområdet så, där får de mycket hjälp hemifrån och ofta bra hjälp. Så Aa. det ligger runt... Eh, Ja, har du fått bra handledning hemma och, och så vidare så kan du... Det ligger runt, jag brukar säga, mellan 8 och 12 tusen. Ja, mm. ja, det är, det är inte klart skit i och för sig. då. Nej. Men det är klart, det är öppna dörrar. Det är öppna ja. dörrar och, och ha ett körkort. Du, eh, vet du, påtryck de vanligaste trafikbrotten eh, de vanligaste trafikbrotten. Jag har, jag har nämligen en tio i topplista här. Okay. Jag, jag, jag, jag måste säga att jag har gjort alla. Nej, nej, det ska jag inte säga. <laughs> men ett av det. Hastighetsöverträdelse på 60-120 km timmar. Nu är det här i antalet böter mm. utfärdade så det Hastighet. säger egentligen ingenting om. Utan, Hastighet hade jag nog sagt direkt. Men ja. Men, ja. ja, det är faktiskt. Hastighet är både första och andra platsen. Vad tror du kan vara på tredje platsen då? Det tycker jag är så konstigt. Det fattar inte jag hur man... Men det är ett jättetapp. alltså eh, Hastighetsöverträdelserna de låg liksom 120 000 stycken 100 000. Sen på tredje plats är det underlåtelse att använda bilbältar på förarplats. Mm, bälte hade jag också gissat på. Men det är. Men var konstigt. Ja. Hur tänker man då? Ja, det är lite intressant alltså okej okay, liksom på 60-talet eller 70-talet när det var liksom, man skulle vara ingenjör för att liksom spänna banden och allt vad det är för något men, men nu, ja det känns ju konstigt och, och, och fordon brukas trots körförbud kommer på nästa men det hade jag ingen aning Ja, det tyckte jag också verkar mm. så här, det, alltså jag ska inte säga någonting jag, jag, jag, en gång så åkte jag helt oförskyllt fast för fortkörning ja det var inte mitt fel, det var felskylt på vägen. Ja, och, och så käffade ju som vanligt då. Och sen kan jag tillbaka till sin bil så kommer man tillbaka och så du är du med att ha körförbud på bilen också. Då blir jag mycket vänare i käften. Men då hade jag missat en besiktning faktiskt. så uh, det, det kanske är vanligare. Så att ja. jag har faktiskt kört med. Det har jag gjort också. Uff, ja. så jag, och hittills har jag gjort nej, bilten har jag alltid på med mm. faktiskt. Det är bra. Ja, det, känns ju, det känns ju lite korkat mm. att sitta i en bil för 250 000 och sen liksom, vad var det som hände, varför har du ingen näsa när du vet jag glömde bort då ja, man är ju inte oh. inne och tar på sig bältet när smällen kommer nej, det är, nej. Nej. Nej. Och, och det finns ju de här slädarna där man får prova i sju kilometer ja. i timmen vad som händer, det räcker ju man håller ju på att slå ihjäl sig så mm. helt, helt uh, sånt. men du, vad, vad, vad kul Patrik att du tog av din tid och besökte oss i fredags fredagsförallan Ja. ja Från elitidrottare till, Men du springer fortfarande en hel del va? Ja då Jag har lite planer på att försöka och göra lite comeback i gubbklassen Men på tal om gubb så har du då en liten gubb och komma som ställer till det till och från eller hur? Ja. Gubb vad? <laughs> gubb vad? Men alltså men, men för mig, och inte vaderna, det brukar jag få när man har lirat golf och inte druckit mm. mycket. Alltså, det är sådana här uttorknings. Är det, är det den typen av? Eller? Nej, jag vet, vet inte riktigt vad det är, men jag har fått lite tips nu om från kunniga att det kan ha med att ryggmuskulaturen är lite dålig och magmuskulaturen. Ja, så. Allting hänger ja. ihop. Hur tråkigt Nej, men... är det? Ja, ja. Du, vad, vad, vad har du på fötterna? Har du väldigt mycket studs eller ingen studs alls? Barfota, springer du fortfarande barfota? I dagarna springer jag barfota när det är lite varmare ute. Nu ja. har jag ju strumpor då. Ja. Men annars ganska lätta dagar men med bra stötupptagning ändå. Det ja, finns okej. sånt ja. idag. Så att de behöver inte väga bly. Även <fört> För bra... det, det, jag försöker ju lära om mitt löpsteg. Mm. Eftersom jag, jag, jag började ju ganska intensivt med löpningen när jag vägde betydligt mera. Och då, då, då jag jag skapar en egen löpstil. Jag kallar det för hjärtsjuk toffel has liksom, va? För att spara knäna så. Här. Så okay. det, det, det var ju liksom att inte... Eh, men nu när man vill ha lite mer fart så vill man ju ha ett lite kraftigare löpsteg. Jag tycker det är jättesvårt att lära om. Alltså. Ja, det man har Finns... ju ett naturligt löpsteg. Ja. Så är det ju. Ja. Och, äh, men vi får ta en sväng och titta på det där lite. Ja. Oh, mm. Hej då. Jag, jag, jag, jag är svett redan nu. <laughs> Men du Patrik, du kommer inte härifrån utan att spela pest eller kolera. Agustin. Det funkar så här. det, här, det är ju egentligen det hela det här programmet går ut på. Det är, det, är, det är att spela pest eller kolera. Du får under fem omgångar så kommer du få välja mellan två slag och du måste välja någonting och jag bedömer om det är rätt eller fel. Okay. Det är så här bedömningssport, det är som ja, ja. ballett eller vad det ja. heter. Eller konstskåkning. Eh, eh, och, och du kan vinna en en hel kasse fylld med ära ifrån eh, ja, ifrån eh, Mats bilskola här ah, i Tranås, tror jag. Ja, ja. Härligt! <laughs> ja, visst. Ja. Det små sådana trafikskyltar grejer. Ja, ja, ja. Mm. Du, Vilken tycker du är den snyggaste trafikskylten förresten? Den snyggaste trafikskylten? Oj, ja. oj, oj. Nu tog du mig på ja. pottan här. Ja, det är jättesvårt, den snyggaste trafikskylten. Fotoväg och börjar, det är, Aha, okay. det är frihet. Okej, okay. ja. okej. Okay. Ja. ja, jag tycker guppiväg. Ja, <laughs> men <laughs> ja, det är bra ja, Du, är du med nu då? Vi spelar Pest eller Kola med Patrik Hallean, Morgon eller kväll? Kväll Alltså är du kvällsmänniska? Ja. Du, det här är en morgontid i Radiotalkshow Så du fick ju ingen poäng Nej. <laughs> Jag är eh, Andra omgången Dubb eller friktion? Friktion Säger du det? <håll> trots, att det var, trots det vi pratade om här nu på morgon Ja, ja alltså det, det, det spar våra vägar mm. Är inte så? Jo jag är ju en dubbel. Ah, du får rätt för det. För jag, jag inser att jag är någon sorts dinosaurie vad gäller vintersuler. Eh, oj, oj, vad står det där? Intervall eller backe? Backe. Men hur jobbigt är det då? Ja. Mm. det är, det, det, alltså, Vill man åstadkomma kräkreflexer så, så är backträning. Mm. Då, då, då tycker jag inte val är jobbigt, men backträning är nog frukt. Och hur ofta du än göra, så får man fruktansvärt träningsverk i häcken dagen efter. Aha. Det verkar som en muskel som liksom inte finns. backe är bra för ditt lövstevet. Ja, mm. jag ser det så också. Ja, bra. ja, det får du rätt för. Mm. Hund eller katt? Katt. Ja, här får man rätt oavsett vad man mm. väljer. <laughs> du, du är väldigt, väldigt nära. Det är helt avgörande. Det sista, om du ska vinna priset. Vi spelar Pest eller med Patrik Hallén i fredagsfrallan. Start eller mål? Start berätta varför. Ja, men då är anspänningen på topp och du ska få släppa loss och du vet inte hur det går. Och, ja, men det, är, det är en positiv känsla. Målet då vet och hur det har gått och det kan vara en härlig känsla där också men här är topp ja. och det topp. Och vet du, jag tror att det, det, du, du vann grattis, självklart. <laughs> eh, och det här är faktiskt någonting som fler företagare borde ha som filosofi i sitt företagare. Att starten är faktiskt viktigare än målet. Mm. När man har hela resan framför sig. För målet, då är det ju över ja. på något sätt. Precis. Mm. Tack snälla Patrik för att du tog av din tid och besökte oss på fredagsfrallan. Och som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Det är Mark Twain som bjuder på den det finns många goda skyddsmedel mot frästelser, men den bästa är feghet. Skött om er, så hörs vi igen. Ha det bra. Hej! Fredas Kallan med Jan Holm. God morgon! Önskar Hits FM! Hits FM!